Második fejezet. Az iskoláról. Bárhol is vagy, sokat tanulhatsz. Hat éves koromban apám be akart iratni egy menhetteni általános iskolába, de nem vettek fel. A szokatlanul alacsony termetemre hivatkoztak, valamint arra, hogy csak jédisül tudok, angolul viszont nem. Azt javasolták, menjünk vissza egy év múlva, de egy évvel később ugyanezt mondták. Így aztán csak nyolc évesen kezdtem iskolába járni. Az épület Brooklynban állt, és úgy emlékszem, összesen egy dolgot tanultam ott meg. Azt, hogy mi módon vághatok le észrevétlenül egy kombót valamelyik társam gallériáról. Mivel későn kezdtem, több osztályt is átugrottam. Elsőből a harmadikba kerültem, onnan pedig az ötödikbe. Felváltva éltem az anyámmal és az apámmal, ezért nagyon gyakran kellett iskolát váltanom. A szüleim tíz évet töltöttek együtt rossz viszonyban, és ezután végre úgy döntöttek, hogy elválnak. Mindketten újra házasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Fontos, hogy az ember felismerje, miért érdemes küzdenie, és miért nem. Abból a helyzetből, amelyen nem lehet javítani, talán jobb végleg kilépni. Anyám és apám is nagyon gyakran változtatta a lakóhelyét. Akkoriban az volt a szokás, hogy a háztulajdonosok egy hónapra hitelbe is befogadták az azonnal költözőket, vagyis a szüleim odahurcolkodtak, majd kisvártatva a hónap lejárta előtt továbbáltak. Így viszont soha nem maradtam ugyanabban az iskolában elég ideig ahhoz, hogy barátokat szerezzek. Imádtam olvasni, alaposan kihasználtam a jegyemet. A magasságom miatt kimaradtam a népszerű sportokból, a kosárlabdából, a fociból, de még a baseballból is. Cserkésznek sem mehettem, mert az anyám azt hitte, hogy az egy katonai szervezet. Nagyjából az egész gyerekkorom magányosan telt. A barátok fontosak, de jó, ha az ember saját magával is megelégszik. Azt hiszem, ennek a helyzetnek köszönhetem, hogy alaposan megismertem magam, és bízni kezdtem a saját véleményemben. A szüleink vállása után a nővérem és én ideiglenesen egy brooklini nagynénihez költöztünk, aki gyakran elvitt minket a közeli Coney Islandre. Emlékszem, hogy üvöltöttem, amikor a víz alá nyomott, és a fejem fölött átcsaptak a hullámok. Vasárnaponként nem láttuk a homokot a sok gyékénytől. A nagynéném egyszer leültetett egy fürdőlepedőre, és azt mondta, mindjárt visszajön. Hosszú türelmi időt adtam neki, talán négy perc is megvolt, azután addig kerestem kétségbe esettem, míg egy rendőr fülön nem csípett. A rám jellemző őszinteséggel közöltem vele, hogy eltűnt a nagynéném. A zsaru bevitt a parti rendőr rendőrsapkát tett a fejemre, és már dübörgött is a hangos beszélő. – Fanni néni, Fanni néni, a kisbeni keres! Fanni, légy szíves, gyere! Amikor a nagynéném megérkezett, ahelyett, hogy ugrált volna örömében, Azonnyomban lekevert nekem egy pofont. Vannak hálátlan emberek. Lehet, hogy nem voltam okos, de okos tojás az voltam. És sokszor kellett magamat szórakoztatnom. Az egyik bronxi iskolámban úgy kilenc vagy tíz éves koromban irodalom órán felfedeztem egy szót. Segít! Rosszul ejtettem ki, a végére tettem a hangsúlyt. Segít! De a tanárnő kiavított. Segít! Segít! kérdeztem erre, és gurultam a nevetéstől. Amikor eljutottam a nyolcadik osztályig, felkértek, hogy vegyek részt az érettségizők számára tartott színi előadáson. A darab egy nagy hatalmú, de rosszkedvű kedvű királyról szólt, akinek mindig volt valami baja, vagy fájt valamie. Az orvosok végül arra jutottak, hogy egy elégedett ember ingét kell magára vennie, ezért a testőrei bejárták az egész országot, de egyetlen olyan alattvalót sem találtak, akinek ne lett volna valamilyen szomorú története. A gárdisták egyszer egy mezőre tévedtek, ahol meghallották egy legény víg furuja szavát. Megkérdezték a fiút boldog-e, ő pedig csodálkozva azt felelte, hogy minden nap új örömet hoz neki. Gyorsan, kiáltották a testőrök, add ide az inged, meg kell mentenünk az uralkodón életét. De nekem nincs ingem, felelte a legény. Amikor a király haragjától félő, riad hírvivők közölték az országurával, hogy az egyetlen boldog alat valójának még egy inge sincs, ő hatalmasat a nevetett. Azóta is próbálok felnőni a víg legény szerepéhez. A boldogság nem mindig az élet körülményeinkből fakad. Erre is én vagyok a legjobb példa. Életem során szörnyű dolgokat láttam, de mindig optimista maradtam, és hálás voltam azért, ami jó. A tartós boldogság forrása az elégedettség, és azt mindenki másképp éri el. Van, aki nemes célokat tűz maga elé, például meg akarja menteni a világot. Van, aki megfogadja, hogy kedvesebb lesz a körülötte lévőkhöz. De az is elképzelhető, hogy valaki csak apró eredményekre vágyik, mondjuk, hogy rendszeresen sétálni jár, elkészíti a házi feladatát, vagy elmegy a mosodába a tiszta ruháért, és így naponta kipipálhat valamit. A siker legfőbb akadálya az összehasonlítgatás a lovak azért kapnak szemellenzőt, hogy ne lássák, mi történik körülöttük, különben megbokrosodnának. Néha nekünk is szemellenzőre van szükségünk. Nem jó, ha mások eredményei láttán elveszíted a saját sikereid fölött érzett örömödet, és sose felejtsd el, hogy ha az egyik örül valaminek, attól még a másik is örülhet. Keres életed minden napjában valami jót, és ennek megtartó ereje lesz. Így minden nap kerül valami a tűzre, ami táplálja a lángokat. Ha azt mondogatod, hogy amikor majd megkapod álmaid munkáját, házát vagy társát, eléred a távoli jövőtől várt céljaid valamelyikét boldog leszel, akkor valószínűleg mindig nyomorultul fogod érezni magad. Aki boldogságra vágyik, annak a saját házatáján kell körülnéznie. A boldogság senkinek nem tartozik semmivel. Nem ember és nem intézmény, amelyre dühös lehetsz, hanem egy érzés, az érzésed pedig irányíthatod. Eldöntheted, hogy merre keresd az örömet. Milyen kék ma az ég, milyen jó háromfogásos ebédet enni, milyen jó bebújni otthon a takaró alá, amikor odakint zuhog az eső, milyen jó meginni egy különösen finom csésze kávét? ott keresni az örömet, ahol meg is találod és át is érezheted. Mindig furcsa agyam volt. Amit egyszer hallottam, azt megjegyeztem. Akkoriban, amikor anyámmal és a mostohapámmal laktam Bronxban, a nyolcadikos tanárnőm, Mrs. Cannelli behívatta a szüleimet, mert az igazgató beszélni akart velük. Most éppen mi rosszat csináltam, gondoltam magamban. Mrs. Cannelli azt mondta az anyámnak, hogy különös gyerek vagyok, bár ezt gondolom már ő is sejtette. Legnagyobb meglepetésemre a tanárnő speciális iskolába akart küldeni, de nem a fiatalkorú bűnözők számára fenntartott intézménybe, hanem a jó adottságokkal rendelkező fiúkéba. Sem az anyám, sem én nem tudtuk, miről beszél. Nekünk soha senki nem adott semmit. Mrs. Cannelly elmagyarázta, hogy New Yorkban működik egy különleges középiskola, amelyhez hasonló nincs is az országban, Townsend Harrisnek hívják. Aki sikerrel elvégzi, azt automatikusan és tandíjmentesen felveszik New York város egyetemére, a City College-ba. Egyetlen egyetemet végzett embert sem ismertünk. A magunkfajta bevándorlók számára az érettségi volt az elérhető iskolázottság csúcsa. De engem már is érdekelni kezdett az ügy. Kinyílt egy új ajtó, és azon túl új lehetőségeket láttam meg. A Townsend Harris tanárai egyetemi oktatók voltak, és az órákat inkább egyetemistákra szabták. Megértettem valami igen fontosat, hogy tanulni kell. Korábban soha nem tanultam. Villámgyorsan gyorsan megbuktam franciából és algebrából. A francia nyelv csak akkor kezdett érdekelni, amikor beleszerettem egy gyönyörű francia nőbe, akit Daniel Darieux-nek hívtak. Ingrid Bergman kaliberű stár volt, a közeli művészmoziban láttam a filmjeit. Valamelyikben Charles Boyer udvarolt neki. Az egyik szememet le sem vettem róla, a másikkal az angol feliratokat olvastam. Nagyszerű oktatási segédeszközre találtam, kezdtem úgy beszélni, mint Charles Boyer, és még a francia tanárom Márni csatáról szóló magyarázatai is elviselhetőbbé váltak. Később elismert tolmács lettem. A háború után még a francia rené Kessánnak, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata Nobel-békedíjas megszövegezőjének is fordítottam, amikor körütött tettem az Egyesült Államokban. És azért voltam ráképes, mert beleszerettem egy francia nőbe. De hát tényleg gyönyörű volt. Fontos tanulság ez mindannyiunknak. Az ember bárhol tanulhat, ahol éppen van. Ha filmet nézel könyvet olvasol, az utcán sétálsz, beszélgetsz, nem maradj passzív. Bármit is csinálsz, az lehetőséget kínál rá, hogy tanulj valami újat, amiről nem tudhatod előre, mikor jön majd jól. Középiskoláskoromban nem volt pénzem ebédre, így kidolgoztam egy módszert, amelyel némi bevételhez jutottam. Szereztem egy lyukkártyát száz lyukkal. Mindegyik lyukba bedugtam egy feltekert papírdarabot, Néhányra ráírtam, hogy szerencse vagy ajándék, és egy centért bárki játszhatott. A nyeremények egy és tíz cent között mozogtak, még a Helszkicseni bandám is büszke lett volna erre az üzletre, de a takarító panasz tett az öltözőben szétszort papír hulladék miatt. Hamarosan az igazgató irodájában találtam magam, ahol a Mr. Chastny nevű vadember azzal fogadott, hogy ha nem jön be az apám, kicsapnak. Akkor már egy éve nem találkoztam az apámmal, de rohantam a telefonhoz, és könyörögtem neki, hogy mentsen meg, mert a kicsapatás réme fenyeget. – Mi az, hogy kicsapatás? – kérdezte. – Elmagyaráztam, hogy az olyan, mintha főbelőnének. – De miért? – Mondtam, hogy próbáltam megkeresni az ebédre valómat, és emiatt akarnak főbe lőni. Az apám végül bejött és végighallgatott egy előadást a szerencsejátékokról, arról, hogy az apáknak meg kell nevelniük a gyerekeiket, meg hogy kapok egyetlen utolsó esélyt, és persze Isten áldja Amerikát. Apám rémülten tette, amit kértem tőle. Némán bólogatott. De a szigorú rendpárti, Mr. Chastney, később sem lett kedvesebb hozzám. A történtek után nem sokkal újra behivatott magához, mert úgy hallotta, nem veszek részt a tornaórákon. Közöltem vele, hogy kiváló tornász vagyok, és gyorsabban kúszom fel a kötére, mint egy majom, valamint a gula legfőső embereként is hasznomat veszik. Jól ismer az összes torna tanár, mondtam. Az órákra pedig azért nem járok, mert pont akkor van az ebédszünetem. A szemellenzős hivatalnok azonban ultimátumot intézett hozzám. Amennyiben nem jár be az előírt órákra, nem kerülhet be a City college -ba. Úgy éreztem, ez túl szigorú büntetés lenne. Nem az a típus voltam, aki elfogadja a süket dumát, úgyhogy másnap elmentem az egyetemre, és megkerestem a felvételi ügyek felelősét. Egy jókedélyű férfi volt az. – Hogy hívnak nagyfiú? – kérdezte. – Mondtam neki, hogy Ferenc vagyok. Erre átkarolta a vállamat. Jól van, nagy fiú. miben segíthetek? Megkérdeztem tőle, hogy akkor is felvesznek-e a tálszent Harrisből, ha nem járok be minden tornaórára. Hát persze, Terenc fiacskám, boldogan felveszünk, felelte erre. Megköszöntem a választ, és elszeleltem, mielőtt rájött volna, hogy nem vagyok ír. Visszamentem Mr. chastney és közöltem vele, hogy hazudott. Felháborodottan megesküdött rá, hogy soha nem fogom megszerezni az iskola végbizonyítványát. Így történhetett meg, hogy középiskolai bizonyítvány nélkül vettek fel a City College-ba. Mindebből valószínűleg azt a tanulságot kellene levonni, hogy ne bosszansd a fölötted állókat, ha azzal a jövődet veszélyezteted, de igazából más a lényeg. Ne fogadd el, hogy valami igaz csak azért, mert egy nagyhatalmú ember mondja. A történelem géniuszai azért értek el sikereket, mert megkérdőjelezték az előttük járó lángelmék eredményeit. Vannak, akik azt tanácsolják, gondolkozza megszokottól eltérően, de ez túl nagy nyomás helyez az emberre. A lényeg, hogy gondolkozz, és kész. A City College, a szegény ember hárvárgya, -ja, mindenkit tárt kapukkal fogadott. Így aztán sok diák származott bevándorló családból. Az egyetem lehetőséget kínált számukra, hogy részük legyen az amerikai álomban, és nem a könnyed játszadozás helye volt. Még futballcsapatot sem szerveztek. Szociológiából és társadalomtudományból diplomáztam. Lehangoltam, mit a Hell's tapasztaltam, és örömmel készültem olyan pályára, amelynek során elejét vehetem a fiatalkorú bűnözésnek. Jól tanultam, de csak akkor, ha érdekelt a tárgy. Nem voltam hajlandó felvágni egy élő béka hasát, úgyhogy biológia helyett botanikára küldtek, de azt is teljesen felesleges kitérőnek tartottam. Majdnem megbuktam a vizsgán. Felülnem akár óhéberül is lehetett volna. Filozófiára el kellett olvasnom Oldus Huxley Ends and Means, Célok és Eszközök című tanulmányát. Többek között ez az eszé segített hozzá ahhoz a következtetéshez, mely szerint a jogszerű célokért csak jogos eszközökkel szabad küzdeni, és végül kiváló osztályzattal fejeztem be a kurzust. Az összes társadalomtudományi órámon a legjobb jegyet szereztem. Kriminológián, amikor a fiatalok iskola kerülésének problémájára kerestünk megoldást, ösztönösen tudtam a választ. A gyerekek azért nem akarnak iskolába járni, mert a legtöbb tanár és a tananyag is untatja őket. Beajánlottak fizetés nélküli nyári munkára, és felügyelő lettem Dobbsferry-ben, egy gyerekfalu nevű javítóintézetben. Átlagos modern intézmény volt fiatalkorúak számára. Azok a kis gonosztevők tevők kerültek ide, akik az iskola mellett valami bűncselekményt követtek el. Vigyáztam a gyerekekre, akik többnyire az enyémhez hasonló háttérrel rendelkeztek, rossz környék, elvált szülők, és nekem pont erre volt szükségem, mert még mindig ki akartam deríteni, miért lesz valakiből bűnöző, a másikból pedig nem. A James Cogney dilemma. Ráadásul nem kellett a nyarat a városi kánikulában töltenem. Többek között segítettem medencét ásni, és úszni tanítottam a srácokat. A medence fölé hajló fára hosszú deszkát erősítettek, és azok is beugráltak a vízbe, hogy megmutassák, milyen bátrak, akik nem tudtak úszni. Néha a kölykök megpróbálták belefolytani azt, akit nem szerettek. Ilyenkor utánuk kellett ugranom, hogy orba vágjam őket és kimentsem az áldozatot. Gyilkosságtól a rablásig, a legkülönfélébb bűnök miatt küldték őket erre a helyre. Bronxi otthonomból mindig vittem nekik pár nagy zacskó cukorkát, amit a biztonság kedvéért a párnám alatt rejtegettem, míg a megfelelő pillanatra vártam, hogy szétoszthassam köztük. De a zacskóknak általában gyorsan lába kelt. Egyszer elhatároztam, hogy csapdát állítok a tolvajnak. Erős mentoros cukorkával érkeztem, és sikerült is beugratnom valakit. Felsorakoztattam a társaságot, mindenkinek beleszagoltam a leheletébe, és hamar kiszimatoltam a bűnöst. Rátok bízom, hogy igazságot tegyetek, mondtam a gyerekeknek, és magukra hagytam őket. A többiek megverték a tolvajt, és több bűncselekmény nem fordult elő. A béke és az igazság kéz a kézben jár. Nem régiben kaptam egy igen érdekes csomagot. A középiskola elvégzését igazoló bizonyítvány volt a távszent Harrisből. Több mint nyolcvan évvel azután, hogy eljöttem onnan. Ez állt az igazgató kísérő levelében. Kedves Mr. Ferenc! Miután fia Donald kérésére felülvizsgáltuk az ön intézményünkben elért eredményeit, nagy örömmel küldöm a Townsend Harris középiskola végbizonyítványát, amely igazolja, hogy az előírt tanulmányi feladatokat elvégezte és az iskolánkban támasztott követelményeknek megfelelt. Gratulálok az eredményhez, és a legjobbakat kívánom a jövőre nézve. 2019. október 15. A következőket válaszoltam neki. Nagy örömmel és harsány nevetéssel fogadtam a küldeményét, amelynek átvételére türelmetlenül vártam az elmúlt 82 évben. Boldoggá tesz, hogy kiakaszthatom a farra, közvetlenül a Harvardon 1943-ban szerzett jogi diplomám alá. Ha valaki csodálkozik, majd azt mondom, hogy lassan tanulok. Három tanulság A türelem erény, jó dolgok történnek azzal, aki ki tudja várni, és csalódás, ide, sértődés, oda, neves, ha lehet. Ha nem tanulok, az egész életem másképpen alakul. Házmester lettem volna, mint az apám, vagy javítóba kerültem volna, mint a neveltjeim. A City College-ba szegény diákok jártak, akik jobb életre vágytak. Ott értettem meg, milyen sokat ér a tanulás. Bárhova vessen a sors, mindenütt tudunk és kell is tanulni, de ne becsüljük le azokat a lehetőségeket, amelyekhez az intézményi oktatás segít hozzá. Keményen dolgoztam, okos voltam, de nagy szerencsének tartom, hogy léteztek olyan helyek, mint a Towson Harris és a City College. Mindez arra tanít, hogy örüljünk a szerencsénknek és a lehetőségeinknek, miközben arra is emlékeztet, hogy mások talán nem részesülnek belőlük. Mit teszel, hogy ne így legyen?